Собака, ви і його застрелити по-людськи не можете. В голову стріляти треба, вчи вас, вчи, а ви дурні-дурнями. От який аспит, пані, а ви міліцію? Я сиділа дихати, боялася. слово боялась і сказати, не те, щоби когось покликати. Вони собачку безсловесно застрелили, песика невинуватого, а мене в голову жиб мовчала, і все. А господар, де він? В лікарні побили його дуже. Кажуть, гроші забрали золото, але я не бачила, щоб із хати щось виносили. Чого не було, того не було. Балакуча тітонька аж засмутилась, коли пані такі уважні, такі налаштовані довго слухати її розповіді, сіли в машину. Ну як, Валю? Коротко, щоб не переливати з пустого порожня, – спитала Софія. Валя довго мовчала викручуючи маленькими ручками кермо, щоб виїхати із цього царського села з будинками, де мешкають багаті. Софія Андріївна, мабуть, пора мені їхати до Німеччини. Софія не чекала такої реакції. Тут залишатись не можна. Кажуть, кіхтик стрях, усі пташці пропасти. Може, зараз іще не пізно? Урвище. Навіть коли знаєш, що на дорозі яма, навіть коли достеменно відомо, де вона, навіть коли до міліметра виміряні шляхи, якими її можна обминути, далеко не завжди це гарантує цілковиту безпеку. Навіть коли знаєш, що у твоїй хаті під ліжком сидить змія, навіть коли ти її годуєш з рук, пестиш, цілуєш, вмовляєш сидіти сумирно, навіть коли вона видається ручною і керованою, це далеко не завжди гарантує, що причиною смерті буде неотрута». Навіть коли ти обклався подушками з усіх боків, застрахувався і перестрахувався. Навіть коли довкола друзі, що видаються тобі надійними, це зовсім не гарантує від небезпеки втрапити до ями, викопаної змією. Маркіян аж усміхнувся, уявивши зміюку з руками, яка схопила рискаля і копає довгу, схожу на могилу, яму. «А чого усміхатись?» Зміюка вже її викопала. І ніщо йому не допоможе, ніщо не врятує. Вони обклали його з усіх боків, вдарили у найвразливіше місце. Вдарили і тримають. На те, щоб упорядкувати справи, зібратись у нього всього доба. Ми виїжджаємо у середу. Ваші документи готові. Віза, паспорт, все у нас. Жодного слова, будь-кому. І він перечував. Очікував чогось подібного, до цього йшлося. На це спершу натякала, а потім відверто товкмачила Нінель чи не з першої зустрічі в образі господині міста. Ми поїдемо разом за кордон. Там розгорнемо справжню, на мільйони справу. Будемо жити разом. Ти будеш. Ким він буде? Маркіян приблизно уявляв. Та найстрашніше, найтрагічніше. Він не може заперечити, не може рішуче відмовитись. Для цих людей не існує обмежень. Якщо Нінель сказала «хочу», це означає, що жодні інші міркування не беруться до уваги. Вони цілком доступно пояснили, що розпочнеться, якщо він спробує бодай почати цю дамську тему «не хочу, не буду, не дамся». Вони нікого не лякають. Лякати завжди означає «перебільшувати», Перебільшувати не про них. Вони, ця дружна, згуртована команда, діють доцільно і ефективно. І без обмежень. Верхньої планки, продиктованої поняттями, якщо не христових заповідей, то хоч кримінального кодексу, для них не існує. Вони так давно працюють у своїй галузі, що звикли керуватись лише однією заповіддю – словом боса. Слово визначає мету. Засоби це обумовлюють, свідків не залишають, втекти не дозволять. Один день, одна ніч. Що за цей час можна встигнути? Поїхати до мами, сказати Агнеті ще раз, що любить. Обхопив голову руками, тяжко зітхнув і криво посміхнувся сам до себе. Сказати, що любить, і ніколи не покине. Так краще. Може ще раз останній вийти на балкон, подивитись, ні надивитись,